פרק ב' ונפש כי תקריב קרבן מנחה על אדוני, סולת יהיה קרבנו, ויצק עליה שמן, ונתן עליה לבונה, והביאה אל בני אהרון הכהנים, וקמץ משם מלוא קומצו, מסולתה ומשמנה, על כל לבונתה, והקריב הכהן את הזכרתה, המזבחה, אישי ריח ניחוח לאדוני. והנוטרת מן המנחה לאהרון ולבניו קודש קדשים מאישי אדוני. וכי תקריב קרבן מנחה מאפי תנור, סולת חלות מצות בלולות בשמן, ורקיקי מצות משוחים בשמן. ואם מנחה על המחבת קרבניך, סולת בלולה בשמן מצה תהיה. פתות אותה פיתים ויצקת עליה שמן, מנחה היא. ואם מנחת מרחש את קרבניך, צולת בשמן תעשה. והבאת את המנחה, אשר יעשה מאל אל אדוני, והקרבה אל הכהן, והגישה אל המזבח. והרים הכהן מן המנחה את אסכרתה, והקטיר המזבחה, אישה ריח ניחוח לאדוני.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 ולא תשבית מלח ברית אלוהיך מעל מנחתך, על כל קורבנך תקריב מלח. ואם תקריב מנחת ביקורים לאדוני, אביב כלוי באש גרש כרמל, תקריב את מנחת ביקוריך, ונתת עליה שמן, ושמת עליה לבונה, מנחה היא. והקטיר הכהן את השכרתה, מגירשה ומשמנה. Al colle vonatah, ischel Adonai.